Вона була тільки на три роки старшою за сімнадцятирічну принцесу, але зараз почувалася вельми досвідченою жінкою. Міледі, я не знала, що ви не помітили його одразу, тихо сказала вона. Мері, не зводячи очей з обелена, похитала головою. Ні, я дивилася на Генріха, на сукні, на тебе. Я ж і тебе не пізнала, вона немов утямилася майже суворо дивлячись на Джейн. Озирнувшись, принцеса наказала слугам, які юрмалися позаду, відійти. «За що тобі дав десять тисяч, мій брат? За те тільки, що побачив, як ти купаєшся?» «Яка вона наївна і романтична», – подумала Джейн. «Я мала за честь бути позбавленою невинності його величністю Генріхом Тюдором. Таким було його бажання». «Я не наважилася відмовити?» Мері немов не зрозуміла. «Так він? Мій брат і ти? Господи! Усі говорять, що Генріх ніколи не зраджує Катерині!» Джейн посміхнулася. «Повірте, леді Мері, на війні мало в якого чоловіка немає жінок, а я, що ж, я була його першою жінкою, про яку знали у світському товаристві. Кажуть, це честь!» Їй здалося, що принцеса не слухає її, знову не зводячи очей з гобелена. І раптом так і обпекла вогнем темних, майже чорних у сутінку зали очей. «А Брендон, ти не збрехала мені?» Міледі, я ж уже все вам сьогодні сказала». Мері перевела подих. «Це добре, Джейн, інакше...» І раптом вона розсміялася, що ж, виходить, завдяки тобі можуть розладнатися заручені Брендона і цієї старої баби Маргарити? О, Джейн, як я тобі дячна!» Фрейліна на силу встигала підлаштовуватися під перепади настрою принцеси та, скориставшися її добросерністю, запитала, «Вам же байдуже, одружиться він з нею чи ні?» Мері принадно надула губки – «На континенті єротик вважали б чарівним», – подумала Джейн. «Як то вважаєш, Джейн? Якщо мої заручини з ерцгерцогом буде розірвано, за кого мене просватають?» «О, такі прекрасні принцесі не бракуватиме наречених, речених», – запевнила Фрейліна. «Принц португальський або неаполітанський?» Герцоги Баварські або Савойські, звичайно, кращим за інших став би Франциск Ангулемський. Він родич короля Франції, і якщо в Людовіка XII не народиться син, що дуже схоже на правду, він стане його спадкоємцем. До того ж, Франциск має славу найпривабливішого і найгалантнішого з французьких принців і... "Пусте, перебила її Мері. Усі вони мені байдужі. Зізнаюся тобі, я хочу й прагну стати дружиною Чарльза Брендона." Вона лише посміхнулася, помітивши іронічний погляд Джейн, і по-своєму його витлумачивши, сказала: "Адже якщо він мало не одружився з Маргаритою Австрійською, що завадить йому взяти за дружину Мері Англійську?" Джейн справедливо вирішила, що тільки тривале життя в ізоляції від двору, а також та незвична для принцес крові, свобода і самостійність, що їх Мері мала в Сафолку, могли народити в її душі цю немислиму у своїй зухвалості мрію. Але Джейн не сказала про це Мері. Лише мовила посміхаючись. «Що ж, кажуть, Різдвяна ніч, ніч пророцтв, і я молитимуся, щоб сказане вами сьогодні». Збулося. Розділ третій Кінець березня 1514 року Палац Гринвіч Купаль була такою величезною, що двоє крупних молодих чоловіків вільно розмістилися в ній Більше того, вони боролися, топили одне одного, бризкалися, реготали – Зрештою, стомлені й задоволені, вмостилися один напроти одного, важко дихаючись і посміхаючись. Агов, вода вже вихолола. крикнув один з них слугам, які поралися біля розпалених камінів. Долити гарячої. І подайте вина, наказав інший, а потім ідіть всі геть. Над водою піднялися клуби пари. Слуги хто в оксамитових беретах, хто у повстяних ковпаках, але сі без камзолів, із закоченими вище ліктів рукавами, кланяючись, почали виходити з ванної кімнати. Купальники залишилися сам на сам. Потріскувало полум'я, освітлюючи це склепіння над головою. На лавах уздовж стін лежали стоси білизни, ошатний, чистий одяг. Великий назріз людини дзеркало відбивало глечики тази біля протилежної стіни, флакони з парфумами й ароматними маслами на столиках, а також двох чоловіків, які купаються. В одного було рудувати волосся, молочно-біле атлетичне тіло, дещо крупне, але цілком пропорційне. Інший був смаглявий – Сухорлявий, але мав могутні плечі та сильні мускули, що чітко проступали під блискучою мокрою шкірою. Потемніли від вологи волосся було довгим, жорстким, кучерявим на кінцях. Зараз, не дивлячись на свого товариша, він милувався кольором вина, яке відбивало рубіном у світлі вогню. Чарзе, ти знаєш, про що я поговорити хочу з тобою?» – запитав перший. «Брендон, не уникай, подивися мені в очі!» Брендон скорився. Вії в нього були разюче довгими, що додавало цьому почоловічому чіткому і привабливому обличчю чогось дівочого. А самі очі, світлоблакитні, чисті й прозорі, здавалося, сповнені були майже дитячої відкритості. «Я слухаю вас, мій король!» Король Генріх VIII Тюдор дивився просто у вічі своєму другові, товаришеві по дитячих іграх, а пізніше по лирцарських турнірах, походах і війнах. Очі короля були блакитними, як і в Брендона, але відкритими вони не здавалися. Їхній блакитний майже емалевий блиск немов щось приховував – і зараз погляд Генріха здавався крицевим, маленький рот був суворо стиснений. «Отже», – почав король, – «ти виконав мій наказ? Ти написав Маргариті Астрійській листа, найніжнішого листа, з вибаченнями і зізнаннями в коханні?» «Вона мені зов, не відповість», – сказав Брендон. «Це була від самого початку невдала витівка, ваша величність". Герцогиня Маргарита заприсяглася, що після двох невдалих одружень не піде більше під вінець, і, боюся, вона дотримає слова. «Але ж ти спав з нею», – заревів король. «Вона мала вигляд березневої кішки після вашої ночі. Я сам бачу».